פרק הוא ירד לסירה, עבר את הים, ובא אל עירו. והנה הביאו אליו איש משותק שוכב על אלונקה. כשראה ישוע את אמונתם, אמר אל המשותק: התחזק, בני, נסלחו לך חטאיך. זה מגדף שם שמיים, אמרו בליבם אחדים מן הסופרים. ישוע הבחין במחשבותיהם, ואמר: למה אתם חושבים רעות בלבבכם? מה יותר קל, לומר, נסלחו לך חטאיך, או לומר, קום ויתלך? אך למען תדעו כי לבן האדם הסמכות עלי אדמות לסלוח חטאים. ואז פנה ואמר למשותק, קום, קח את האלונקה ולך לביתך. הוא קם והלך לביתו. כשראו זאת המון העם, נתמלאו יראה ושיבחו את האלוהים שנתן סמכות כזאת לבני אדם. כאשר עבר משם, ראה ישוע איש יושב בבית המכס ושמו מתי. אמר אליו, לך אחריי. הוא קם והלך אחריו. כשהסב בבית, באו מוכסים וחוטאים רבים והסבו עם ישוע ותלמידיו. ראו הפרושים ואמרו לתלמידיו, מדוע אוכל רבכם עם המוכסים והחוטאים? שמע ישוע ואמר להם, לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים, ואתם צאו ולימדו מה משמע חסד חפצתי ולא זבח, כי לא באתי לקרוא לצדיקים, כי אם לחוטאים. אז ניגשו אליו תלמידי יוחנן ושאלו, מדוע אנחנו והפרושים צמים הרבה, ותלמידיך אינם צמים? השיב להם ישועה. האם יכולים בני החופה להתאבל בעוד החתן איתם? אך יבואו ימים שיילקח מהם החתן, ואז יצומו. אין איש שם פיסה של בת חדש על בגד ישן, שכן הטלה יתעלש מן הבגד, והקרע יהיה יותר. והם שמים יין חדש בנודות ישנים. אם יעשו כן, יתבקעו הנודות, והיין יישפך, והנודות לא יצלחו עוד. אבל שמים את היין החדש בנודות חדשים, ושניהם יחדיו יישמרו. כאשר דיבר עליהם את הדברים האלה, בא אחד הנכבדים, השתחווה לו, ואמר, זה עתה מתה ביתי. בוא נא, ושים את ידך עליה, ותחיה. ישוע קם והלך אחריו, הוא ותלמידיו. והנה, אישה שהייתה זבת דם שתיים עשרה שנה, התקרבה מאחריו ונגעה בכנף בגדו, כי אמרה בליבה, אם רק אגע בבגדו, אתרפא. פנה ישועה וראה אותה. חזקי ביתי, אמר לה, אמונתך הושיעה אותך. מאותה שעה נרפאה האישה. כשבא ישוע אל בית הנכבד וראה את המחללים בחלילים ואת העם הרוגש, אמר, צאו כי הילדה לא מתה, היא רק ישנה, אך הם צחקו לו. לאחר שהוצאו האנשים, נכנס, אחז את ידה והנערה קמה. שמא הדבר הזה יצא בכל אותו האזור. כאשר יצא משם ישוע, הלכו אחריו שני אנשים עיוורים, כשהם צועקים, בן דוד, רחם עלינו. והיכנסו הביתה, נגשו אליו העיוורים. אמר להם ישוע, האם מאמינים אתם שאני יכול לעשות זאת? כן, אדוננו, השיבו. נגע בעיניהם ואמר, יהא לכם כאמונתכם. אז נפקחו עיניהם, וישוע הזהיר אותם באומרו, שימו לב שלא ייוודע לאיש. אך הם יצאו והשמיעו את שמעו בכל אותו אזור. לאחר שיצאו, הביאו אליו איש אילם, אחוז שד. הוא גירש את השד, והאילם החל לדבר. התפלאו ההמונים ואמרו, מעולם לא נראה כדבר הזה בישראל. אך הפרושים אמרו, בעזרת שר השדים הוא מגרש את השדים. ישוע עבר בכל הערים והכפרים, כשהוא מלמד בבתי הכנסת, מבשר את בשורת המלכות, ומרפא כל מחלה וכל מתווה בעם. כראותו את ההמונים נתמלא רחמים עליהם, שכן היו מיוגעים ונידחים כצאן אשר אין להם רועה. אמר אל תלמידיו, הקציר רב, אבל הפועלים מעטים. לכן, התפללו אל אדון הקציר, שישלח פועלים לקצירו.